اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم ن بالله انصار نو د نو علیه السلام د کوم واه یا علیه السلام اغه ته خیری وږي یا اللہ ذ ظالمان اللہ رم سے وا کہ مگر ضلالت او گمراہی نېږي گمراهه کې ډوب شو الله غرق لو نن الله جل جلاله داغي بيان کوي او سبب د غرقې دوه ذکر کوي واللہ برمی مما خطیاتہم پس سبب ذا اغا خطیات د دی خطیات سو مخک ټول صورت نه دقت چ د نوح علی السلام ہو دعوت پور استه ازا وګونو کې به ګوتی ورغړي سادر بیا بزان باندې راوچول نو شیر او د بو탄و عبادت او ډیر شو نو الله پرمای مم مختیاتهم په سبب د دکا جرمونو د دی باندې اورکو دی غرق لې دو شو په طوفان کې په دنیا کې هو اسلام ته الله حکم کو سورې ذود کی تفصيلي واگیا تر شو کی شته جوړ کړه علامه ا به د هاریو یو مذکر او مونث کشته ته وخي جواب او دعا بسم الله مجريها و مرسا بس دعا او په خطيب براباني ټول هلاک شو هرګي د نوح عليه السلام زي تاګ سره خبره تروش او بهر حال اغم ایمانان مساوي علاج بل <سؤال> ينعصي من الم اغه ز بقرتا تګا نو نسم بچ په شمو خدای الله د عذاب نبياسو کې بچ کې دي نشي لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم بارحل تول الله بنا اغريك فادخل النار غرق له شو الله فرمای په توبان کې په دنیا کې فادخلون نار او دی داخل کړئ شو اور تډارک ندیږي کې او څنګه تراولې جوابو کې غره چوغورته داخل شو او داخل شو الله قدرت او طاقت اوردا اندال پټرو لوبنې دی ورته راوځي تیل لوبنې دی الله مرغار کلو بو کې او ورته داخل او دا ګور یاد وسات ده ده جهنم ور د مراد اغابا ده اصاب کتاب نرستو انسان جهنم دزی کامت که ده اغا کامت که خلق پاسی اصاب کتابو شی ده اغی بیا ابیا خلق سدزی جهنم تا ده ده برزخ اور ده عذاب کبر جوا ده مغوایو بازی حلق غذاب کبر نماند ده ده عذاب کبر دلیل لی فا مسکرا قلی ده ده اخیرت د نده مراد فا ده ضروالی ده پار راز. یا الله څنګه دی غرق کړئ شنو بسورت څه کړئ داخل کړئ شو عذاب قبر په جاری شو <تصحيح> اوریکو <اللعوی> فودخلوا نار فلم یجدوا لهم من دون الله انصار بیا نمون تدید زاند پر <پارا> ما <مع> سیعد الله جل جلال عنا انصار سک <سوق> امدادی اسباب <سأباس> د <تصحيح> عذاب شر غناونه جرمونه د دې دنیا د عذاب د پرم سبب دی او د قبر د عذاب د پرم سبب دی سبب دی چې کله ورځ د قیامت شینو بیا به له اورځاخه کې نو د قیامت د عذاب د پرم سبب دی سبب سروټ کړه ګنا انسان ګنا کوي سوچ کې او دل نه د عذاب نبیه سوق بچکې دي انشاء الله بیا سوق نو جدي نه د عذاب د پکړوي و بو کې بچکړوي بیا رستور کې بچکړوي 92 د انصارن امدادیان چې د عذاب په تیده غرق او د اور د لری کړوي وقاله نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين دایان دا د نوح عليه السلام دعا ده چکه مې کړي وای دي ته خيرې مومنانو ته دعا کړي او الله سمخ کې ذکر کړه او سرستو یې ذکر یو ټکلا مخ کې ذکر شو رب لا ولا تزيد الظالمين الا تبار او دویم ټکلا دلته ذکرږي او بیگمنه د ویلو چې حضرتینو علیه الصلاه والسلام پیغمبر او خيره هغه ال وکړي دله سمکه تیر شو انه ليومن من قومك و اوحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك اغتوي شجستا بقومك نور سوق ايمانه نرولی بہرحال ایمان والبا دین شو اللہ نور بکینشت بس دغه نو قال نو اوی نو رب ای زمان فالل گیا لا تذر على الارض تم پرد پم خ دز من کاپ نه د یاره د کاپرانو نه د یارن سکوداره ی کور کې اوسیدون کې یا داره ی دوو دوان یو ګر زیدون کې چکر لګون کې پهمان چې کور د زی را ځې او جوون دی یو تن م پر دی کا ماشوم دی هر څه دې خو یا چکر لگون کې انسان پرې نه نو مینال کاپري نه وي خبر ده نو اشکال عزیز جنو عليه الصلاه والسلام عزل او کو پر کلو نو واړو خلا کو پر نو کلو موالی چې ګمو واړو اګی باندې مسه وکړه دعا او خیري ته موکړه چې کم بشمان سوګ چې دی عموم دی منل کاپيرين د ځایار از یو حرکت کوونګې پزما کې الله مبردي نوح عليه السلام د تاسو سمه و هیمه شی وا بلداد استقرار سره پتلګي د پنه نیم سو کال تجربه شی وا پیدا پیرا کېدل او پنا کېدل استقرار سره حکومت لګي تجربې سره حکومت لګي دا وتو هیمه شی وا اووند هغه په تجربه مشو و چې دین دا واړه الویږي نو دا بم ده ک کو پر کې دی لویه بد زین قال یا نوح قد جادلتنا فكثرت جدالا تجربې سره و هي سره پیسې لوګل لکه موسی السلام ی ربنه نکاته فرعون و له حتى يروا العذاب العليم يلا دې باندې هلاکت د دې باندې راولې د دې په مال باندې او په دی باندې چې دی ایمان را نړې عذاب پراولې چې بیا ایمان راړي خو چې د عذاب نه مخ دی ایمان د عذاب او ایمان نه قبلي هم خيري کړو قوم تا او هغه ما چې وښو چې عذاب پراګنو ایمان پراون راړو ایمان بیا چې تا قبليږي په داسې وخت نه دا دتجريبي او داستقرانه حكم لګول په دې ټولو باندې په تجربه شول کنا بيلي سلام تهويل مغيب نو خو چې کله طيبه تلاله هلې د تجربه کله واپس هي دعوت قبول نکله پرشترا له دا الله پی پیغمبر دغور نو پرشتي او د دوړ غور نو په ميلو نبي لي سلام نه دي په اولاد کې په بعض خلک پیدا شي ایمان بره دي پیغمبر توهيل مغيب نو خود تجربه نه او د استقرانه په تاریخ خلکو نوح علیہ السلام تا له مغیب نوخه بدی باندې استقراو تجربه شو وتشدی کې د سړی ځامن پیدا کېدو ولاله نشته د دې وجې یوم پر دی الله ورپسې او خپل ور نوح علیہ السلام پرمړل چې انک انتظرهم یا الله کچره تپری دی دوی لره جندې په ځمګه ګرځې نو دی بس کې یو دل او عبادت استاب نگان بګمراکې دلاره و ده ہدایت او ایمان نه او پاتشو ده دی نسل نو ولا یلیدو الا فاجران کفارا او چې نجکم پیدا کیگی نو اغبم پاجران او کپرانی خبر دیان دا دال پاجر صاحب د پوجور ده گناونو تا بداری بنا که یا اللہ استا انسانان بای ناپرمان استا تا بداری بنا که پاجر دی دوی او کفارا شدید و کفرن لا کور نه ام تک سخت کفرواله ب استاد نعمت شکریہ باندې کې یا الله نو قدیم کم پیدا کې ګرام ز سړی زامن کو بني نو م پري دی الله چې کم یو پري ز مګه باندې ګرځي ار یو ګرځي دون کې اسکه پنا کې پیغمبر خيري بس الله تباہ و برباد او مؤمنانو ته دعا او پیغمبر کې انتهایی شفقت او رحمي بګه مهرباني بګه ندوا یو غلام مومنانو دا ورا به پالونکو ازم عرب کلمه کې مې تذکرہ کړو دعا کې ویل پکاري دعا و سره قبلي رب پالونکو ازما اغفر لي ماته بخنا او جما ذخلا پیولا کارو پیغمبر نه ګنانه کې ګی ذلت خطا دي کی ذلت خطا دي لکه څه خطو کې فوایدو ته وی اصل پیغمبر خطا ته ذلت وې خطو کې انسانو خوې ګونی ای ابلجو خوږیږي نو ګر چا پیرو کولې شتوالی پیغمبر هم اراده نې دي ګونه خطا شي یا مسله کې اور ډارک الله تعالی دسوږي روجوږي ته وایي بسي خبر ختم ی د ذلت وي نو ما د بخنوږه زمانه ذلاته ته خداداګا نو ولی والیدیا او مور او پلار زمادم بخنوږه نو مور او پلار یادو لس سنتي نو علي السلام سنت پیغمبران د ټولو پیغمبرانو سنت ده دي الله تعالی مور خپل عبادت سره وزه کړي وقا ربک الله تعبد الا ا و بالوالدین احسان الله دا فیصله کړی دا چې عبادت بسرب د الله کیږي او دا مور خپل سره بس کوي احسان ولا تقل لهما اوف خپل بیماری تاد تا تا تکلیف ته آواز دا خپل تکلیف आवाज په داخلي نه نو baseXاستا مور پلر د بزوشي تکلیف شي چې په کلام الله موږ خپل بچي په یو ګنا غيبا د مور پلر قدر غي او چې په دې په انکو بیا قدرو نه کوي بیا ته پلر یېږي خره خبره ده دا خبره نشي کولی لاول غنه د پوس کوی دا کار څنګه وږي دا بیا وته پته شي ورسته بیا دې څه کوي په بلا رقبت ماشی لا وجه دایی چی مونگ دا کلام اخپل اولاد تنی خوالی ولی والی دای مور اپلا رزماتا دیت تغلیب وی والی دایت تغلیب ویلی کی والی دایت تسمیه تغلیبی وی مور تا والی داوی والی دا تن لکه یو کسبی نیو توری و تایت توران نیو تا دا بل نوم ورگی خبر زان درالا والدلار دوي همور دوالده دته تسميه تغليبي وي کله نا کله داسې وکړې شلکه عربا کې سپومه انورګل د کمران ویل چی غل کمرسه د سپومه دا ولی والديه مور پلار زما تا ولی من د خلبه او یا الله چې سوق داخل شه زما کور ته خو ګره پداسه حال کې مؤمنن چې مؤمنين ا عذاب نه بچکه چې په حالت د ایمان کې جمع کړو داخل شو مومنو یا الله غته نجات ورکړي وللمؤمنین او بخنه آ... او کې څوک چې داخل شو کور زماتا وللمؤمنین او بخنه او کې مؤمنان صلوۃ عامه تک کورته نه د مراغه له خو ایمانې روړې دی الله غته بخنه او کې وللمؤمنات ټول مسلمانانو خوتم بخنه او کې ای غوکشه ده عجیبه ده کو گتلو. یو عجیبه طریقه ده. تا دو آنکه بوله تاویه لسومر مومنان جو پاتشوی دی سومر موجود دی سومر روان دی ترکیمت تولو تزو که بخنان. نو تا هر یو مومن سر ایو احسانو کن نو توش مارده بسومر خلیگه کرولونو نیکیده کربونو نیکیده او گتلی تل دی درن نکن دې وو پیغمبرانو په دعاګیو عمومي دعاګان خپل نسل ته ټول مسلمانانو سلو ته ټول مسلمانانو خوځ ته ټول د سږل دعا کول د نیکو ګټلو آسان او ډیر کمایو ولې طریقې تجارت کې خلک غرزی جره ډیر پیسې وسګي د دې نه به کشمیر دیول ته دیاري مضبوطه ده و نیکو کو کې معلومل بګار جنه کې په کم ش زیات ملاوی رټولته دعا کول پکاري دا دعا یاد کی مجرب قبولیت والا دعا دا او اخیری وی ولا تزيد الظالمین الا تبار یا زما رب تمسی واګه دي ظالمانو ولا چې ځان باندې ظلم کړی دي کفر او شرک او جرمونه کوي ندی لرم مسوا کوي او کوي واګه والا نو یا الله تبارا الاکت او تعاون ولا سیوا کوي الله نو بهر حال دا د هله هصله د سلام او دواوه چې په دی باندې صورتت غ سر ته اورسسی نو ظلم ظالم کی شارارت شو ظلم دا سبب د حالاقت او د تاوان دا. ظلم زلم ظاهر کې که ظالم کامیاب دا به سې خبرې زلم چې دی دا سبب د حالاقت او ت باید دی. یا دنیا ک د یا قبر کې د یا خییت کې د یا وواړو ک دی خدا خیر نه راړی دا راړی توانو ظالم د پې غبر هم خیرې خدا ی و دی لا توانیږې م خطې آتیم میم ما په سبب میم ما خطیاتیم په سبب د ګنااونو د دوی باندې په سبب د شرک او تکذیب د دا دوی باندې اور ایک اودی غار تنش دنیا کی تو فز بیاد داخل کړي جوړتا فلن يجدو فز یومن تو من دون الله ما سیواد الله تعالی انصار انسو کمدات کونکه د دوی وقالو اوینو الیسلام رب فلون کی زما لا تذرتم پریدا عل الارض فزمک بان من الکافرین انا دکافرون انا دایار یو تن جرز یو را کرزی حرکت کئ انك انت دروم یگینن یاللا تجی انت دروم کچریت پریدی دوی جاندی پزمکا یو ذل عباد کان دی با گمرا کئ بندگانستا ایر کفار سخ کفران و ناشکران ربی فالون کی ازما اغفر لی بخنو کی ماتا ولی والدی اوم رب لارزماتا ولی منو اچاتا داخل شو بیا کور زماته په داال کې مؤملا چې مسلمانوول المؤمننا او بخنهو کې ممنناو سروت وال المؤمنته او مومنانو خزته ولا تده او تمسيکهوا کووه از مبه اوظنا ظلوم کوون کوه اللا تباره مګ خل مګ والله اكبر وتعاليم والسلام والسلام محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا وجنا سبلي المستقيم لا مزين في رضاك لا راض الله عليه